Arratsaldeon ibai. Bai, arratsaldeon. Bueno, bihar epaituko epaiketa izango duzu, biarsiko da zuen aurkako epaiketa, 5 urteko espetsesi gorrazkatzen dizuete. Bai, e, orrela. E, eta torturan e, oinarritutako epaiketa bat dela salatu salatu duzu, norabizi sintun inkomunikazio goran egon ziren egun horiek. Egun bueno, ba, e horiek, ba, egirazan da, izan dira mitzitzaren egunik e okerrenak eta ba, xinatik, e txinotu nindutenetik, ba, txinok eta oso bortitzen izan zen eta ba, zeh du ekin ez da ze tol izin betan ba, txinotu ninduten, eta jara, ba, esaten zidatzen, nintzela ba, terroristarik bilatu edo E, bandazarekin edorean intzela, eta ba, kolpeak, unero, eta, ba, bian jara gogerra izan zen madri jorak, e, burua hankatartean e, e, izan niren, bian josoan zehar, eta gero gogeratzen da izan parada ba, e, paradagatzean delgitu gehintuzten benak, eta ba, ez zen beste polizia, e, beste kotxean, zi joala, beste atxiletu batekin eta ba, anez, haki zen kolpeak buruan ematen, eta barrabiak ez dutzen, fuerte fuerte eta genditu zen egon, ze, zanien egon, pisariterakun handuen eta eta ba, txizariteraren intzen el, ba, zin duen e, zemen ateratzen zitzen egon, eta zin duen pisarik egin Baina, korrena iritzen egon, madrileko dependentsietan gendenean Ba, e, e, ba lagungu noietan, ba hori, ezin nuegin edo morago ostia e, argi apistuta, zaratak, beste batzuen oioak e, entzuten ziren eta gero ba, itanketetan ba, hori ba, ba kolteka buruan, bizkarrean, e, behartzen dehartzen e, ariketa fisikoak edetera, bat flexiak eta eta kukliasetan jartzea eta ba gehiago egin dienean eta lurrera gertu litzenean, ba eh ostikoa berotze fisikian leko guztietatik eta ja definioan lan jartzen jo hartzen e, auki batean eta hor ta heltza hartzen ziaten ba ar arnasari gelditu e, gabe eta saiatzen nintzen ba hortzeki da ba, heltza eta hori egiten luela e, ikusita ba lotzen e, dizkiaten e, eskuak ba aukiaren atzeko aldera ba ia, ia, hito arazi harten. Mm. Dura hori kolpeak buruan, e, barra biletan, ostikoak, eta ba, joten ziren ba, esaten hori ba, labeste atxilotuak ja dekaratu zutena, niri ekiltza guztiak leperatzen zizkia zela, eta ditzartan ematen ba, zizkia zaten ba, datuak. Ekiltza ba, batzuen datuak, nik ezaten nioen ezmekioela ezer, eta beraien baietz, ba, Zanbarnuelan eh, inuntzenla eta eta beste laukerragoa izango zenla Justo gainera eman ziguten eh, komunikazio egunetako proroga Beste bi eta esaten zidaten ba Ez da nuen bekaratzen, ba okerragoa izango zenla Eta ba egunei -go, e ego gorragoak izango zirela Elektroa jarriko ziatela, bainera gingo zidatela Eta erdik pasatako egin ese zuela ba, deklaratu gabe belditzen. Eta azkenean, ba ainbora egunak honetara la, ba, azkenean, pues eh eh abokatu ofiziosko abokatuarekin ba, e, deklaratu nuen ba beraiek prestatutako eta memora, memoriara memoriaraz zi, egiten ba deklarazio poliziala. Eta ba, justza ba deklaratu baino lehen ba torri ziren meatzukak zi gara hori. E, ba, deklaratzea berariek esan dakoa, do, bestela ba, goita goztu urteko espetxe zigorra e, e, jarriko txillatela, eta ba, ez, ez nintzela hortik aterako. Eta ba, behar jasen, ba, azkenean e, siniatu nuen berariek nahi izan zuten guztia, eta babakean usteko. Eta gutxi gora gera hori ba, izan zen Egun horietan zinezutakoa da orain e, paiketa honetan e, erabiliko den e, foroga bat, ez? Bai, bai hori da. Hortik e, ba, e, ateratako ba, ba, ba, e, paiketa izango da. Ba. Mm -hmm. Bai, zer den horrekaz aparte, kreatu mituen e, beste-ain beste gauza. Eta esaten ziaten ba, beste pe, pertsona batzu e, e, zartu behar nituela hor, lirakarrik ez nintzena eta esateko izenak. Eta azkenean bezan duen milkerren izenak, ez anean duen bezala, ez tegozin pertsonat. Gazte independentizena aurkako zarekada batean, atxilotua atxilotu izan zinen, bimila e, eta sortxian, e, uste duzu gazterian aurkako sigor berezi bat e, bihatzen ari dela? Ba, nik uste dut, hori e, harri e, genditzen dela, ez, ba, estatuak erabiltzen e, ari du, ba, bere makinaria represi guztia, eta e, eta erabaki politi, politikoetan oinarritzen ari dela, ez, e, e, guzti hori. E, era erabatean gure kasuan, eta beste Euskal Herrian, beste Herri eta Ibiuru askotan egin diren zarekaetan ere, ba, Azira batean, letzen zuten, ba, segi, segiko militanteak bezala eta kale borrokarekin, baina orain, e, azarroan eman dena, azarroan makrorregatetan, eragintzen zuten zein dut, ba, ba e, segiko militanteak, edo dut zagimoduan izan da. Ia, ja, ez, nahi zuten kale borroka eta segi, eta baina e, segirekin, ba, balio du, ba, ezpe, ezpe, ezpe txeraztego. Eta, fa, nik uste dut, ba, e, zarekada guztia dut, azkenean, bazte mugimendu osoaren kontrako eraso bat dela, eta, ba, inbote menzion nahi duen gazteriaren lana, ba, zeharo zepatu nahi duena eta errotik moztu nahi duena. Eta, ba, horre e, argik ustean dena ere, ba, e, gazteto paketak justo e, eman behartiren azte buru hori, baina tiskat lehenago, ba, e azkenan barik den dutela makroreala hori ba esan da ba sergia buruari buru amoztu ditela eta ba, efikazia polizial hori saldu mailan eta mm. eta horrela tare ere ikusteko da ba, ere ba urrialere ba ezkerabertzale kokideak ba atxilatut zituztenean ere eta ba ez ezanez, ba ba hori eh ez, ba ezkerabertzalearen burua edo dirante la hukuntza ba zitela. Mm. Biare itorramana de izango dira epaiketa hau salatzeko zein dira deialdia edo itxorduak. Ba, bai gaur arte gindaua e, e, ba, e, sozializazioa ba epaiketaren inguruan ba kolektiboekin eta bizilaguneekin ba informazio almanak eh lertego gaituzten, zergatik, zertain oiharrituta ba bertirabi ba, autoinkultazien utzi kontatzen diz, eh den eta hori biligarra egiten ba arendutik honako e, ba duzoan, eta eta propaganda. Eta bihar ba e, uste dut ikizitoan ba, greba deituta dagoela eh pareak etarela eta gero ba arra sortzietan, 8etan enkartela invitari e, egingo dela oso altean Bai, bai, eh, mi esker gurekin izateagatik, eh datosen eh, egunotan epaiketa eh, honen inguruan eh, ziurrenik eh, itxegin beharko dugula eta gure aldetik ba suerte bihar. Vale, va, ba, escorrik askoz, ziuri, vale. Bai, jo. Venga yo. Bueno, a agur.